Di dalam bermajelis ilmu Atau menuntut ilmu Maka ilmu itu adalah Membutuhkan Pengulangan Ia yani ilmu yang Terulang-ulang Maka dia akan Menetap insyaallah Dan akan lebih Meresap ke dalam kolbu Dan Akan semakin memberi Pemahaman kepada kita semua. Oleh kerana itu, barakallahu fikum, maka kita kembali membacakan jawaban dari al-Syyikh Muhammad bin Jamil Zainu, Rahimahullahu ta'ala terkait dengan pembahasan al-khawf dan anwa'uhu. Iaitu makna al-khawf, rasa takut dan jenis-jenisnya. Maka beliau berkata, al-khawfu fil Qalbi. Wahwa nau'ani 'al-tiqadiyun wa tabi'iyun. Al-kawf maknanya adalah ketakutan di dalam kolbu al-jubun dan dia adalah ada dua jenis rasa takut yang merupakan 'al-tiqad keyakinan di dalam hati dan rasa takut yang bersifat tabi'ah. Sebelumnya Barakallahu barakalawfiqum. Sebagaimana yang disebutkan oleh beliau, bahwa al-haw bermakna al-juban, tentunya ini adalah makna yang buruk, makna yang jelek yang dilarang di dalam Syariat Islam dari sifat al-juban, sebagaimana di dalam Hadis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau selalu berlindung dari sifat al-juban. yaitu penakut. Nah, seperti dalam doa beliau alaih salatu wassalam. Allahumma inni a'udhu bika minal bukhil. Wa'udhu bika minal juban. Wa'udhu bika min an uradda ila arda lil'umar. Wa'udhu bika min fitnati dunia. Wa'udhu bika min azabil qabr. Nah, Rasulullah berlindung dari lima hal, yaitu dari sifat kebakilan, dari sifat penakut al-jubun, kemudian dari sifat kepikunan dan dari fitnah dunia dan dari fitnah adab kubur. Walhasil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari sifat al-jubun yaitu sifat penakut takut dari ancaman-ancaman di dalam menegakkan kebenaran atau syariat Allah dalam membela syariat Allah subhanahu wa ta'ala maka sifat yang demikian fikum tercela di dalam Islam nah kemudian beliau mengatakan bahawasanya al-khawf itu ada dua jenis, ada yang bersifat i'tiqad Menjadi keyakinan di dalam kolbu. Dan ada yang bersifat tobi'ah. Al-kawful i'tikadi. Rasa takut yang bersifat i'tiqad, keyakinan. Adalah al-kawfu minal abu'at. Wahuwa minasyirkil akbari. Wa min amali syaitan. Dan dia adalah merupakan. rasa takut dari al-amwat saya mohon suara yang apa saya dengarkan itu agak mengganggu konsentrasi jadi mukhamhat kalau ada suaranya dipelankan atau jangan didengar barakallahu fiqom jazakumullah khairan. sekedar saya mengingatkan karena pertama mengganggu konsentrasi saya dan e, kedua yang yang lebih utama itu yang pertama bahkan adalah e, melanggar dari pemuliaan terhadap majelis ilmu atau majelis taqlim yang memiliki keutamaan yang sangat besar yang para malaikat berkeliling para malaikat mengelilingi dan berada di majelis orang-orang yang bermajelis ilmu menuntut ilmu Maka para malaikat mencatat. Malaikat mengetahui. Mereka bersama dengan kita. Selama majlis itu adalah majlis yang benar-benar mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Naam. Maka kita agungkan dan muliakan. Dengan upaya untuk mengambil manfaat dan ilmu darinya. Kemudian mengamalkannya. Sehingga akan menjadi bekal untuk hari akhirat kita, hari kematian kita, yang pasti kita akan menuju kepadanya. Maka kita semua butuh persiapan barakalafikum, untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan upaya untuk menegakkan segala, apa yang menjadi syariat Islam, dari Al-Quran, dan sunnah-sunnah nabinya, sallallahu alaihi wasallam dan khususnya dalam mengagungkan dan memuliakan majelis-majelis majelis majlis ilmu. Baik. Saya kembali kepada pembahasan kita bahawa rasa takut yang bersifat i'tiqad adalah rasa takut terhadap amwat Mayat-mayat yang sudah meninggal dunia. Dan ini merupakan syirik besar. Takut kepada amuat. Ya, Orang-orang yang telah meninggal dunia. Maka itu merupakan syirik besar. Dan merupakan amalan syaitan. Yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan di dalam Al Quran dalam surah Ta'ala Imran pada ayat 175, Kalaulahu Jalal wa Ala, Inna ma dalikum Shaitanu yuqawifu awliyaah, fala takafuhum wahafuni ing kuntumubminin. Hanyalah yang demikian itu adalah syaitan yang yuqawifu awliyaah, yang syaitan itu menakut-nakuti para wali-wali Allah. فَلَا تَخَوْفُهُمْ Maka jangan kalian takut kepada mereka. Ia'ni, kepada para syopan. وَخَوْفُونِ Dan takutlah hanya kepada aku, kata Allah. إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِدِينَ Jika kalian termasuk orang-orang yang beriman. Kepada Allah subhanahu Berkata al-imam Kathir rahimahullah ta'ala. Di dalam menafsirkan ayat ini. Al-Imran 175. Kata beliau ay yukhawwifukum yukhawwifukum aw liyaahu wayuhimukum annahum dhawu basin wa shiddatin fa idza wa awhamakum fatawakkalu alayya walja'u ilayya fa innikaafikum wa nasirukum alayhim Kata beliau rahimahullah yakni syaitan akan berusaha membisikkan dan memasukkan rasa takut pada kalian terhadap wali-walinya. Ya, aulia-auli asy-syaitan. yakni kepada pimpinan-pimpinannya. Dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin. Ya, syaitan memiliki pemimpin dari kalangan manusia. Seperti para tukang sihir atau paranormal, para dukun. Mereka berkerja sama dengan para jin. Sehingga mereka menjadi wali-wali syaitan. Maka... Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan dalam menafsirkan ayat ini... Bahawa syaitan berupaya... Untuk membisikkan dan merasukkan... Pada diri kalian rasa takut terhadap... Pimpinan-pimpinannya, wali-walinya. Dan memberi... Ancaman kepada kalian... An-Nahum zawu baksin, bahawa pimpinan-pimpinan syaitan itu memiliki kekuatan yang bisa mencelakakan kalian. Wadawu sidatin, ini bisikan syaitan. Ya. Makanya kita lihat sebagian kaum muslimin yang awam, yang belum paham akan akidah yang benar, tauhid yang benar. Ketika dia menyaksikan atraksi atau para dukun, paranormal, tukang sihir, mereka takut, ya, takut yang bersifat etikot, yang bersifat keyakinan, sehingga kadang-kadang dia harus bermaksiat kepada Allah untuk mengikuti tuntunan dari para wali-wali syaitan. Dan. Nah, harus kadang-kadang mereka harus melakukan kesyirikan. Kalau disuruh membawa sesajian, disuruh membawa ini dan itu, melakukan ini dan itu, dia melakukannya. Nah, karena dia takut. Kalau dia tidak melakukan, maka memberi efek yang buruk. Yang akan mengancam keselamatan dirinya. Dari wali-wali syaitan tadi. Naudzubillah. Maka rasa takut yang seperti ini adalah syilfun akbar. Merupakan kesyirikan besar. Ya, kata... Asy'ikh As rahimahullahu taala, sebagaimana yang disebutkan oleh al Imam atau yang ditafsirkan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Maka faidah sawwalakum wa auhamakum tawakkalu alaiyah. Maka seakan-akan Allah subhanahu wa taala mengatakan, kalau wali-wali syaitan itu memberi bisikan pada kalian dengan rasa takut tadi, maka tawakkalu alaiyah kalian bertawakkallah kepadaku wa alja'u ilayya dan berlindunglah kepadaku na'am fa inni kafikum karena sesungguhnya aku mencukupkan kalian aku menolong kalian dari ancaman-ancaman tersebut demikian barakallakum oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan fala takhafūhun wa khāfūnī in kuntum mu'minīn itu adalah bisikan syaitan yang membisikkan rasa takut pada kalian kepada wali-walinya, maka jangan kalian takut kepada mereka itu. Takutlah hanya kepada Aku jika kalian mengaku orang-orang yang beriman. Walkhaw minat amwat min amalil musyrikin wati qadhim. Maka rasa takut terhadap al-amwat mayat-mayat yang telah meninggal dunia merupakan amalannya musyrikin dan keyakinan musyrikin Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di dalam surah Az-Zumar ayat ke-36 Alaisallahu bikafin 'abdahu wa yukhawwifunka billadheena min duni Nah. Allah Subhanahu wa taala berfirman Alaisallahu bikafin 'abdahu bukankah Allah cukup yang menjadi Penjamin terhadap hambanya. Dan mereka itu berupaya untuk merasukkan. Membisikkan rasa takut kepadamu. duni Pada orang-orang selain daripada Allah. Iaitu kepada makhluk. Kepada para syaitan. Atau kepada pimpinan-pimpinan wali-wali syaitan. Maka jadikanlah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai sandaran. Bertawakkallah. Berlindunglah kepada Allah Jalla wa'ala. Dan ditepis, dibuang rasa takut tersebut. Karena rasa takut yang seperti itu adalah kesyirikan terhadap Allah Jalla wa'ala. Naam. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala menafsirkan Az-Zumar ayat ke-36 tersebut. Alaysallahu bikafin abdahu wa yukhawifunaka billadhina min dunih. Kata beliau, iaitulah yani, Mushrikin, yukubuifun Rasul sallallahu alaihi wasallam, wayatawadun bi asnamihim wa alihatihim al-amwat al-lati yadunaham indunillah jahlam minhum wa dalala. Kata Imam Ibn Qatir, iaitulah yani, Mushrikin, mereka menakut-nakuti Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dan mengancam. Rasulullah dan orang-orang yang beriman yang bersama beliau alaih salatu wassalam iaitu mengancam dengan sebesembahan-sesembahan mereka. Dengan patung-patung mereka yang dibuatkan. Yang orangnya telah meninggal dunia. Yang kemudian mereka membuatkan patung-patungnya yang mereka berdoa dan menyembahnya. Selain daripada Allah Ta'ala mereka lakukan itu sebagai bentuk kejahilan dan dolalah, Ia'ni kesesatan. Maka, musyrikun menakuti Rasulullah. Menakut-nakuti Rasulullah dan orang-orang yang beriman. Terhadap sesembahan-sesembahan mereka tersebut. Bahawa, sesembahan mereka itu akan melaknatmu. Atau akan mencelakakanmu. naam Atau akan membinasakanmu. Padahal, sesembahan itu adalah. Benda, tak ubahnya seperti benda yang telah meninggi, yang telah mati barakallahu hikm. Yang tidak bernyawa. Tetapi mereka meyakini bahawa dia memiliki kemampuan untuk memberi manfaat dan menolak madarad. Maka demikian musyrikun. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan kepada kita semua bahawa Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebagai penjamin. Apa yang mereka lakukan syurikin dengan memberi rasa takut, membisikkan rasa takut, maka jangan kalian mengikuti, jangan kalian peduli dengannya, tepislah bertawakal kepada Allah, berlindung kepadanya, dan memohon pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian ikhwanifiddin ma'asyir muslimin, rahimani wa rahimakum ta'ala jami'an oleh karena itu pada ayat ini setelahnya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahawa tidak ada yang bisa memberi hidayah petunjuk melainkan hanya dia Allah subhanahu wa ta'ala na'am wa kama kala kawmuhudin linabiyihim hud alaihi salam inna kulu illa'tiraka Bagai ayat, bagai Ali hati Sebagaimana pula kaum Nabi Hud alaihis salam yang mengatakan kepada Nabi Hud alaihis salam, kaumnya Nabi, kaumnya Nabi Hud adalah kaum mad, nah, yang dibinasakan oleh Allah subhanahu wa taala dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, karena mereka menentang kepada dakwah Nabi Hud alaihi salam khususnya dalam dakwah tauhid dan uh, menjauhi sesembahan atau kesyirikan-kesyirikan. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah Hud pada ayat ke 54, "Inna qulu illa ithraka. Inna qulu" illa atraka ba'du alihatina bisu tidaklah kami mengatakan kecuali sebagian sesembahan sesembahan kami akan menimpakan kepadamu keburukan atau kejelekan jadi mereka mengancam nabi hud alaihisalam bahwa sesembahan-sesembahan mereka itu akan bisa mencelakakanmu ini kaum nabi hud Salam. Maka mereka menyatakan yani sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir bahwa kaum Hud menyatakan kepada Nabi Hud Asobaka bijunun wa khabal Fi aqlika bisababin nahikan ibadatihah Wa aibuka laha Faajabahum Hud alaihissalam mereka menyangka bahawa sesembahan mereka itu akan mencelakakan engkau dengan penyakit kegilaan yakni gila dan merusak akalmu ini kata mereka ya karena sebab apa engkau melarang manusia untuk beribadah dengan sesembahan-sesembahan tersebut dan engkau mencelak sesembahan-sesembahan tersebut maka tunggu dia akan mencelakakanmu dan menjadikan engkau gila nah ini apa ancaman dari kaum hud kepada nabi hud alaihi namun apa jawaban nabi hud Allah subhanahu wa taala berfirman lanjutan dari ayat tersebut kut ayat 55 nabi hud alaihi qala inni ushidullaha وَأَشْهَدُ أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا ثُمَّ لَا تُذِرُونَ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Kata Nabi Hud alaihissalam, Sesungguhnya aku mempersaksikan kepada Allah. Dan persaksikan pula lah kalian. Anni bari'um mimmatu syirikun min dunillah. bahwa aku berlepas diri. Dari kesyirikan-kesyirikan kalian. Yang kalian ibadahi selain daripada Allah. Fakiduni jami'an. Maka silakan kalian membuat tipu daya seluruh kalian. Thummalatum dhirun. Kemudian jangan kalian beri tenggang waktu kepadaku. Ya ini segerakan. Ya, kecelakaan atau ancaman yang kalian ancamkan, yang kalian ucapkan, bahwa sesembahanmu itu bisa mencelakakanku, maka silakan. Ini tantangan dari Nabi Hud alaihissalam yang Allah subhanahuwataala firmankan di dalam Al-Quran dalam surah Hud. Nah, ini yang semestinya ya dilakukan oleh kaum muslimun. Ketika ada ancaman-ancaman seperti ini, jangan dia takut. ya Justru tegas dan ucapkanlah. Sebagaimana yang diucapkan Nabi Hud a.s. Ushidullaha fashhadu annibari'um mimmatu syirikuna min dunih. Aku mempersaksikan kepada Allah. Dan persaksikanlah kalian pula. Bahawa aku berlepas diri dari segala kesyirikan kalian. Maka silahkan. Silahkan. Yakni. Tunjukkan tipu daya kalian tersebut. Naam. Demikian. Maka. Ini. Ucapan. Dari Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quran. Yang merupakan bapaknya para nabi. Beliau. Juga mengucapkan. Dengan kalimat yang sama. Yaitu kalimat tebriah. Berlepas diri dari kesyirikan. Dan memusuhi kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan tersebut. Dan Allah Ta'ala kekalkan di dalam surah al mumtahanah Terkait dengan ucapan Nabi Ibrahim. ini: bari'um minkum wa mimma min dun inna bura'u minkum wa mimma min dunillah. Kafarna bikum wa bada' bainana wa bainakubul adawatu wal bagda'a. Hatta tu'minu billahi wahdah. Wa bada' bainana wa bainakumul adawaatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Bahwa Ibrahim dan orang-orang yang bersama beliau dengan tegas mengucapkan mengatakan bahawa sesungguhnya kami berlepas diri dari dari kalian dan sesembahan-sesembahan kalian. Jadi dari pelakunya dan kesirikan-kesirikannya. Jadi bukan kesirikannya saja. Pelakunya. Kenapa? Karena banyak yang salah memahami. Yang kita benci adalah perbuatannya saja. Orangnya tidak. Yang kita musuhi adalah perbuatannya saja. Orangnya tidak. Ini keliru. Keliru barakatulahikum. Dengan terang dan jelas. Allah perintahkan Nabi Ibrahim. Dan yang bersamanya. Untuk memusuhi pelakunya dan perbuatannya. Inni inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami berlepas diri dari kalian. Pelaku-pelaku kesyirikan. Dan kesyirikan-kesyirikan kalian yang kalian sembah selain daripada Allah. Kafarna bikum. Kami telah ingkari kalian. Dan wabada bainana wabaynakubul adawatu wal bagda. abadan. Dan nampak. Permusuhan diantara kami dan kalian Selama-lamanya Permusuhan dan kebencian Sampai kalian mau beriman Hatta tu'minu billahi wahdah Sampai kalian mau beriman kepada Allah semata Dan meninggalkan kesyirikan tersebut Baru Kita berkasih saya Barakallahu'alaikum Ini menjadi Aslun usul Menjadi dasar yang paling prinsip dalam akidah Islam. Ya. Yaitu wajibnya mentauhidkan Allah dan sebaliknya wajibnya memusuhi dan memerangi kesyirikan. Wajibnya menjelaskan kebenaran dan wajibnya pula menjelaskan lawannya yaitu kebatilan. Dan seterusnya. Semua dari hal yang bertentangan. Kebenaran kebatilan, tauhid syirik, sunat bid'ah. Ketaatan maksiat dan seterusnya. Itu kewajiban. Barakallahu fikum bagi seluruh para doa ila Allah untuk menjelaskannya dan tidak boleh diam dari bentuk kemungkaran dengan segala tingkatan-tingkatannya dan kita berdakwah sesuai kemampuan. Tingkat yang tertinggi dari kemungkaran adalah asyirkum as billah. Asyirkum as billah, perbuatan syirik kepada Allah. Yang kedua adalah perbuatan bid'ah terhadap sunnah-sunnah. terhadap syariatul Islam dan yang ketiga, dosa-dosa besar, kemudian dosa-dosa kecil dan seterusnya dan seterusnya, maka itu tingkatan-tingkatan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam uh, banyak kitabnya. rahimahullah. Di antaranya kitab Ighathatul Lahfan dari eh uh, Mas'ud Asy-Syaithon. Naam. Barakallahu fikum, maka di sini pentingnya untuk kita memahami bagaimana cara para nabi dan rasul berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan khususnya dalam mendakwakan tauhid dan memberantas dari lawannya itu kesyirikan. Maka Nabi Hud pula demikian barakahlofikom terhadap kaumnya. Nam ketika mereka mengancam Nabi Hud maka beliau dengan tegas mengatakan ishhadu saksikanlah. Bahawa Ani Ummi Matu Shirikuna Min Dunyhi, Oki Dunia Mian Tum Malatum Dirun. Bahawa aku berlepas diri dari segala kesyirikan yang kalian lakukan. Maka silahkan membuat tipu daya, silahkan me, na, memadaratkan segala apa yang kalian sangka dan jangan menunggu. yakni beliau ingin membuktikan bahawa Sesembahan-sesembahan kalian ini Tidak bisa memberi manfaat Tidak bisa pula menolak madara Naam Demikian barakallafikum Kemudian beliau mengatakan Inni tawakkaltu ala Allah Rabbi wa rabbikum Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Rabbku dan Rabb kalian Tawakal adalah I'timadul qalbi Ma'a ahdil asbab Menyandarkan Sepenuhnya qalbu kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan disyariatkan. Itu makna tawakal. Bertawakal adalah bersandar penuh hati ini kepada Allah, kita tidak takut melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menempuh sebab-sebab yang disyariatkan. Itulah makna tawakal. Naam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Menyatakan "Ma'mindaabatinillah wa akhirum binasiyatihah". Tidak ada satu hewan melata pun di bumi ini kecuali Allah yang mengambil ubun-ubunnya. Yani Allah yang menggerakkannya. Inna robi ala mustaqim. Sesungguhnya Robku adalah benar-benar di atas jalan yang lurus. Yani yang memerintahkan kepada jalan yang lurus kepada syariat yang lurus yang hanif, yaitu tauhid. Dan menjauhi kesyirikan. Demikian pula. Kepada sunnah Rasulullah. Dan menjauhi lawannya. Yang menyelisihi sunnah. Sunnah Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan yang lurus syaratul mustaqim. Yang berulang-ulang. Kita meminta kepada Allah. Di dalam suratul fatihah. Naam. Di sini. Sering terjadi kelalaian. Padahal. Surat Istirotol Mustaqim itu kita minta di dalam salat lima waktu 17 rakaat terus menerus. Namun kadang terlalaikan kita maknanya. Jadi Istirotol Mustaqim itu ditafsirkan oleh Allah taala di dalam Suratul Fatihah sendiri kemudian di dalam surah An-Nisa. Yakni ihdinash shiratal mustaqim shirathal ladzina an'amta alaihim غَيْرِ الْمَقْضُوبِ عَلَيْهِمْ بَلَى الظَّلِيمِ Itu tafsirnya siratul mustaqim. Tunjukkan kepada aku, Ya Allah, jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Siratul ladhina an'am ta'alaih ehdina siratul mustaqim. Nah? Siratul ladhina an'am ta'aihim. Jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Bukan jalannya... Orang yang dimurkai dan yang disesatkan. Al-Makdub dan bukan Abdalim. Rasulullah sendiri menafsirkan ayat suratul Fatihah ini. Dalam riwayat Imam Muslim dan yang lainnya. Bahawa yang dimaksud Al-Makdub adalah Al-Yahudi. Yahudi punya ilmu tapi menyelesihi ilmunya. Yang dimaksud dengan Abdalim adalah Al-Nasara. Ini Rasulullah yang menafsirkannya. Nasrani punya amal, punya beramal tapi tidak punya ilmu. Maka jalan yang lurus adalah mengumpulkan dua hal, ilmu dan amal. Ilmu yang benar, amalan yang soleh Kemudian Allah menafsirkannya di dalam surah An-Nisa pada ayat 36 atau ayat berapa? Alladzina <tose> namallahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada was-solihin wa hasuna ulaika rafiqan. Siapa Orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Yang telah menempuh jalan yang lurus ini tadi. Disebutkan. Al-ladhina nama Allah alaihim. Minan nabi'in. Yang pertama para nabi. Yang kedua seddiqin. Para seddiqin. Para sahabat Abu Bakar dan yang lainnya seddiqin. Yang ketiga suhada. Para sahabat juga suhada. Yang berjihad dalam berbagai medan-medan jihad. Kemudian as solihin As-Sulihin siapa mereka? Yang mengikuti tiga generasi ini kan. Para Nabi, Sendikin, dan Suhada. Mengikuti para sahabat. Mereka ini orang-orang yang soleh. Para ulama yang sepeninggal para sahabat-sahabat Rasulullah. Mereka ini dalam golongan Salihin. Berarti dikatakan Salihin, kalau dia mengikut kepada para Nabi, Sendikin, dan Suhada. Suhada di sini, Barakallahu fikum yang dimaksud para sahabat Rasulullah. Para sahabat Rasulullah. Ya, yang bersama Rasulullah dalam memperjuangkan Islam ini. Maka mereka ini yang telah menempuh jalan yang lurus, yang Allah perintahkan kita minta 17 kali minimal di dalam suratul Fatihah. Jalan yang lurus dalam seluruh hal. Terutama dalam aqidah tauhidnya. Dalam menjauhi kesirikan lawannya, dalam menegakkan sunnah dan menjauhi bidah dalam menegakkan amalan-amalan saleh dan menjauhi amalan-amalan toleh dan seterusnya maka itulah siratal mustaqim demikian barakallahu fikum kemudian asy-syekh mengatakan aqul wa dalilun ala anna al-khawfa minal amwat syirkun wa, wa ba'dul muslimina fakhawfu minal amwat ma ajizuna 'inda an khidhor anhum Padan an inzalil nur biquirihim. Kalau mayitu ida asabahu harikun la ya statiul haraba payah tariku. Maka aku katakan ini dalil yang menunjukkan bahawa rasa takut kepada mayit-mayit yang telah meninggal dunia atau kepada kesyirikan-kesyirikan yang tidak bernyawa, ya adalah merupakan syirkun perbuatan syirik dan tunggu sebagian kaum muslimin telah terjatuh di dalamnya mereka takut dengan al-emwat mayat-mayat yang telah meninggal dunia atau para wali-wali syaitan yang mereka itu lemah dan tidak mampu menolak madorot apalagi menurunkan madorot kepada yang lainnya mereka sudah meninggal nah, atau sesembahan-sesembahan tadi tidak bergerak dia tidak mampu memberikan madarat. Bahkan, kata beliau, kalau dibakar, dia akan terbakar dan tidak bisa lari dari api tersebut. Lalu kenapa? Dia kini bahawa dia punya roh, goibia. dia punya kekuatan goib yang bisa memberi manfaat, bisa mencelakakan. Maka itu kesyirikan akbar barakalafikum. Maka tidak pantas. Wajib untuk kita menjauhinya. Kemudian ikhwan fil din ini jenis yang pertama khauf yang bersifat i'tiqad dan di sana ada khauf yang bersifat tabiiah dan ini tidak masuk di dalam uh, larangan karena semua manusia dicipta oleh Allah memiliki tabiiat rasa takut tetapi takut yang bersifat khalqiah yaitu takut dengan hewan buas ya takut untuk kepada orang yang lebih besar, ya badannya lebih kuat, dia takut untuk melawannya atau berkelahi dengannya. Itu takut yang bersifat tabi'ah. Dan ini Allah Taala telah sebutkan dalam sebagian firman-Nya. Nah, maka di sini syeikh mengatakan rahimahullah. khawf tabi'ah adalah khawful insan min al-dalim awil wahash wajirihimah. Rasa takut yang bersifat tabi'ah adalah Takutnya manusia dari orang yang dolim atau dari hewan buas dan selainnya, maka ini tidak masuk dalam larangan. Allah Taala berfirman, "Faujasa fi nafsihi khifatam Musa" dalam surah Tohah pada ayat ke-78, 67, afwan, Bahwa. bahawa uh, mereka membisikkan, ya, apa, Nabi Musa alaihissalam takut terhadap dirinya. Ya, yakni karena mereka memburu me, me, apa? mengintai Nabi Musa yang Nabi Musa ketika itu membunuh dengan tanpa sengaja. Ya. Yaitu seseorang yang beliau bela dengan lawannya yang berkelahi pada waktu itu. Kemudian orang tersebut dari kaum Nabi Musa Meminta tolong. Dan Nabi Musa tidak berniat untuk membunuh. Beliau meninju orang tersebut. Lalu orang itu mati. Tanpa sengaja. Maka Nabi Musa kemudian e, takut. Ya, untuk e, kaum orang itu tadi akan mengejarnya dan membunuh beliau. Maka takut yang seperti ini. Takut yang bersifat Tobi'ah. Nah. Demikian Barakalofikum. Barakalofikum. Sehingga beliau mengatakan dalam ayat yang setelahnya, قَالَ رَبِّ إِنِّي أَقَوْفُ أَيُّ كَتِّبُونَ Beliau mengatakan, Wahai Rabbul, sesungguhnya aku takut mereka akan membunuh, mendustakanku. Naam. Kemudian juga, di dalam firman Allah Ta'ala, dalam surah As-Syu'ara, Allah menyebutkan, terkait dengan juga Nabi Musa AS, Nah, Afwan dalam ayat ini beliau takut dari kaum yang akan uh, mendustakan beliau dan membunuhnya. Di dalam ayat As-Syu'ara, Allah Ta'ala mengkisahkan dengan firmannya, وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَبُونَ فَاَخَوْفُ وَاَيَقْتُلُونَ Nabi Musa mengatakan bahawa aku punya dosa kepada mereka, sehingga aku takut mereka membunuhku. Naam, naam. Ini yang dimaksud adalah dosa ketika beliau meninju kaum tersebut. <tuh> nah, demikian, ikhwanifidina azakumullah rasa takut yang bersifat tobi'ah. Dan ini adalah merupakan karakter, khalkiyah seluruh manusia yang dicipta oleh Allah Ta'ala memiliki rasa takut yang seperti ini. Nah, adapun takut yang dilarang adalah takut yang bersifat i'tiqat tadi yang telah dijelaskan oleh beliau rahimahullahu taala wallahu taala alam bisawab sebelum saya menutup uh, di sana pernah kita menjelaskan uh, di antara jenis-jenis rasa takut i'tiqad ini ada yang disebut dengan uh, khauf as-sirri rasa takut yang tersembunyi ya ini juga masuk bagian dari khauf i'tiqad yang mengantarkan kepada kesirikan barakallahu yang kadang-kadang uh, seseorang takut melewati suatu tempat yang dianggap keramat. ya Atau yang semisalnya. Atau kuburan. Maka rasa takut yang seperti ini yang tersembunyi wajib untuk dilawan. Berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta pertolongan Allah kemudian kita menepisnya. ya Berjalan. Sambil berfikir kepada Allah Ta'ala. Naam. Karena kalau dibiarkan, maka rasa takut yang seperti ini, akan mengantarkan pada kesyirikan wali'adu billah. Naam. Demikian niqanifidin azzakum Allah. Wallahu ta'ala a'lamu besawab. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Dan kita tutup dengan kefaroh majlis. Kita lanjutkan insyaAllah pada pertanyaan yang berikutnya. Pada pertemuan selanjutnya. Wa taufik taufiq, subhanakallahumma wa bihamdik, syadu an ilaha ila anta, astagfirullah wa atubu ilaih, akhiru dakwana anilhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.